Andalusam. Andalusam. Andalusam. Dobar. Još ovaj hadisa završi. Ovo je već da su u mosači za vitre. Sledeći iz to dvaciti anha. Kale. Kana Rasulullah sallallahu alaih sallam. Jusalli mine lejli thalata ašara tarakaten. Jutiru min dhalike bihamsinu. La ježi su fi illa fi ahiriha. Kaže, ište na djelahu anha, kaže, Allahu, posanjih sallalahu alihi wa bi klanjao noću 13 rekata. je ono što sam ja spominjao. 13 rekata bi je klanjao. Hadis mutefakun ali. Kaže, vitr bi klanjao sa 5 rekata. Znači, 8 bi je klanjao noćni namaz. La ježi su ilaf jahira, ne bi vitr, na vitr bih klanjao, kaže, ne bi ne bih uh, klanjao, znači sjedio, ne bi imao sjedinje, te šehud u vitr namazu, osim na kraju, znači, prije trekata bi klanjao odjedan put. Ovaj hadis, ovaj hadisa, znači, dolazi i dopunjava, ono, ovo, ovo, misli, treba da znamo svaka ono, da bi oopće poznato da se klanja, da ono, je klanja poslanica na se, noćni znači, namaz i vitre 11 rekata. Znači imamo hadisom Tefakon Aliijih u kojemu je potvrđeno da se klanja da se znači, klanja uh, da je klanjao vitre namaz, uh, odnosno noćni namaz i vitre sa 13 rekata. Os, osam bi klanjao po dva rekata, a onda bi klanjao pet rekata sa jednim selamom. Znači ne bi sjedio osim na kraju. To bi bio vitre namaz. A sad znači imamo ovdje ovaj, da se prenosi, znači ovdje iši radi Allah vam se prenosi da je da je klanjao sedam, 9, 11 i 13 rekata. A u dva sadiha se prenosi, kaže ma kane jezidu, a la i da ašare te rekate. Od nje se prenosi u dva sadiha, nije kaže klanjao više noćni namaz od 11 rekata. Onda imamo ovdje u ovom hadisu to što 13 planjano. Pa onda postavlja pitanje. Znači imamo mimo Buhari i muslima da je klanjao 7 rekata, da je klanjao 9, 11 i 13. A od dva sahiha imamo da da ni klanja više od 11 rekata, noćni namaz vitra, a imamo ovdje ovo, takođe da je klanjao 13 rekata. Osam, noćni namaz 5 vitra. Kako sad se spojiti jer i Kako napred spoj između tih rivajeta? <kuh> jedan od dvih spojeva između tih rivajeta, ovdje što spominje u glabe sami, kaže, kaže da u stvari poslanik Salam Selem jedan od načina, znači da, je, da u stvari nije klanjao više od, od 11 kata nikako, a kaže da u stvari ono što se spominje da je klanjao 13 kata, da u stvari tu klanjao dva rekata. Čega dva rekata? ona dva uvodna rekata prije kiamu lila, ono dva rekate hafifatain znači dva rekata lagana kratka rekata kao uvod u planjanje noćnog namaza ili kaže da se broji da je klanjao jedno od namaza da je klanjao u stvari da se tu, da je tu ubrojano i da je klanjao ovaj, dva rekata od od čega O sabah za tu ubranu, da to ugrao tako da to sam tako eto, ona je to je uobičajeno ručeno. Ili neki drugi, treći, četvrti način. Glavno point je ovdje da, da se mora ovo ustati oni što rekla ni nikad ranje znači, više od 11 sekata, ona sama kaže. Ma, kana je zidalaj, znači ni nikad ranje više od 11 sekata. Onda dođe odervaj, je terkala i da je klanju 13 sekata. Ona sama prenosi. Dobro. Uh, ovaj hadis znači uh, iz ovog hadisa se zaključuje da je uh, poslanik sallallahu alejhi ve sellem paljao noćni namaz od znači, 13 rek'ata. Uh, stih, znači, da je ovdje da se da da se ode ne može spoj da je klanja od dva rek'ata sabah na namaz. Znači bez dva rek'ata sabah namaz je obite doje prije nje. A hadis također ukazuje na to da, da se može vitre klanjati pet rekata, a da se, ne, da se ne sjedne, znači da sjedinje bude samo na kraju, na petom rekatu. Tako hadis ukazuje, tako došlo u hadisu. E, osnova je da se klanja, znači noćni namaz, da se klanja po dva rekata, znači ko sam da sam klanja ovdje osam rekata, po dva rekata. Došlo je, znači... E, Zadnje baš raspomni znači, naših hadismo kod Muslima da, kod Muslima da poslanik sallallahu alajhi ve klanjao vitr namaz 7 rek'ata, ne bi sjedio se na kraju. Klanjao bi 5, ne bi ne bi znači imao teşehud osim na kraju na na na na Klanjao <tos> bi 9 namaza, 9 rek'ata, pardon, 9 rek'ata je klanjao, al svim da učinio teşehud na dev, na osmom rek'atu bez predavanja selama. I onda bi klanjao još deveti i uh, ovaj učio tehijat i predao selamu. To je ono što je došlo kod muslima, kako je klanjao. Način kako je klanja vitr namaz. Znaci pet i sedam bi klanjao, predao bi selam na zadnjim rekatu. 5 7 9 kad bi klanjao, to je najviše zaprešno, znači predao, znači imao bi sjedenje na osmom, ne bi predao selam, pa dodao deveti. I onda predao selam nakon devetog kata. To, to se prenosi u muslimu. U opisu planjanja vitr namaza. Še islami temije kaže, evdalo salati, badano, kuvete kijamu, leje. Najbolji namaz nakon propisa namaza je noćni namaz. Kaže, a <autumn> kaže, <skaid> <leaders> <h birocalypse> <h> a u kada, da li keli vitru, rekatan Kaže, a nakon toga dođu, znači, vitr namaz i dva rekata sabah to su naj bolji nafile. Noši namaze najbolji. Pa onda imamo vitr nakon toga, a treći je po, po boljini, ova dva rekata sa sabah, suneta sabaha. Zašto? Zato što tako predženo hadisom da to nije osla, znači planjao zato što tekstom riječi je rekao poslanik sallallahu alajhi wasallam da je najbolji namaz. Paj posle se namaza, jamulir, to kiamo ler, to riječi je riječ, rekao. A je me potvrdilo, nije ostavio vitr i sabski sunete. I što ukazuje da su oni najbolji, najvredniji. Dok i ostale sunete, ostale na file, ostale kao bio na putovanju. Mislim, ovdje govorimo o putovanju. Dobro, uglavnom, bitno da znamo da ovdje ima širine u načilu klanjanja, to je vrlo bitno. Znači imamo širine kako se klanja. Uh, dalje ovdje, uh, možemo reći, uh, uh, kao ovdje prenosi Abdullah Besam od učenjaka mehamilija koji kaže namaz vice se klanja kaže u šest na šest u šest vrsta šest oblika prvo da se može klanjati jedan rekat drugo da se klanja tri rekata treće da se klanja pet rekata na kraju samo predaje selam četvrtu jedan dva tri četiri četvrtu klanja sedam rekata kaže da sjedni na šestom da ne preda selam i onda nakon sedmog preda selam. E, peti način je da klanja devet rekata. Na osmom, kaži, na osmom kaži ovaj preda. Da vrs ima sjedinje na preda selam, a na, na na devetom preda selam i zadnja verzija klanja vitre namaze 11 rekata. Da preda selam nakon na, na svako nakon na svaka dva rekata i završi sa jednim rekatom. I to ubraja u vitr On je ovdje ubrao vitre, ovo A to je onaj oblik koji čisto kod nas. Klanjamo osam rekata, kontavamo na filu i onda klanjamo tri vitre, predamo dva, na dva vitre, predamo selam i dodamo još jedan vitret. To je jedan od oblika klanjane vitre na manza kada se klanja tri rekata. On ode navodi da se klanja tri rekata od jedan puta. Znači ovaj prvi oblik. Gledanom ga obli, šest oblika sti da se različite sa so ono kako došlo u hadisku od muslima, to je na za sedam rekata, da se, da se na sjedmom ima sjedinjev, na šestom sjedinjev, a pa na sjedmom predasevam. Uglavnom to je to što se tiče ovaj andaluzan. Andaluzan. Andaluzan.